أدوالا بكي الله زائي ها منصوبة بانده والرالل ها واغي وي چه خلق زيادتی گي وزمك تنگي گي ها زنات اطول لاري کلاو کلي منصوبة بانده وكينو زنات لاري کلاو کلي وجه الله فيها روازيان نبي علیه السلام فرمائي تزوج الودود الولودا اني مفاخر بكم الامم تازو وعده كوي آغا خذ سراء چمينة كون کیوي ها او ډیر بچی کیږي داسي خاندان کی خزوه کوي زګه ازوب فخر کوم په تاسو باندې په نورو متونو سره ها وجالنا بیا را وجيا نني منسو به باندې لزور ور کوم هر ظلمي بدیږي غرونا شامخات دن دین دنګ دنګ کوم تاسو باندې او بخوږي علاقات دې په داورز درو جنو لرا لا شي اسدا چې تاسو بدی باندې دروږي لا شي خا الہ ذلن سوری تا چه خواهند دری و لمبو ده قانون داره چه اور گلم شی نداغه دری سانگ یا دری جبیوشی داسه تاز بورت خیال کرده او زنانه دا اور دیره نی چه تنور کل لمبه کهی لا زلیل نبا یخی نبا پیداور که در گرمه نا یقینا دا اولی بشارارین خپل زراتو کل قصر پشان دا بانگلی گویای که دا اخان دیزیارو صفرون زیر حلاکت ده پا دو رس درو جنولا، دا رس ده چه خبری بانه کئی، اوجازت بو نشیدی ده چه زرونو کی، حلاکت ده پا دو رس درو جنولا، دو رس پیسلی ده جمع بکم تا سوڑون بانی، یکی چه رویست آزو پارا تدبیر نو کئی، حلاکت ده پا دو رس درو جنولا، متقیان پار هم کیو جنو کې کی بوی، ام یو کی ده سنا چه غواری، خورای اوز کئی، حنی ام بی ما کنتون تا ملونه، پر یا مبارک دیشی مبارک دیشی تاسولا پس وضائی چی عملم کڑے ہو بی ما کن تم تا وصلون بی زوات الفاظلی اونی میلے چی وسیلی نیسے پنیکانو خلکو نا بی ما کن تم تا عملون پس سبب دا عمل ستاسو پا عمل بخلاسے گی پا وسیلہ نخلاسے گی انا کذالکان اجد منګه یقین المنگا دا غرنگی بدلورگو معاہدینو په حلاکت دے پا دورت دروجنو لا خورای او دازو مجرمانه حلاکت به بدورت ضروجنولہ کله چې ویلې شي دا تابیداری کیداله تابیداری نه کوي حلاکت به بدورت ضروجنولہ پکما خبره باندې رسو د کتاب د الله نو ایمان راوړي د قران رسو بل د هدایت کتاب نشته چې بږي به هغه ورته بیان شي ایمان راوړي د هدایت کتاب دایو یو دی دا دا. سورته نبأ ترتیب کی اته او دی او نزول کی اتیائیم دی رسول صورت معارج نازل شوی دی ربت دی صورت دمخ کی سرہ هر کلاچ مخ کی صورت پچی سیاد کیوی علم نجا لیل ارد کی فاتح ندی صورت شپگم ایاد کی بوی علم نجا لیل ارد یا مخ کی صورت اویشت محیات کیوئے لئے و جہل نافی آ رواسی آ شامخات واسقینا کما انفراتا دنگ دنگ غرونہ می پکیخی دی ندی صورت و محیات کیوئے والجبال اوتادا غرونہ می می خونہ گرزوئی دی یا مخ کی صورت کیوئے نح محیات کی و ایزا سماع و فریجتو چکل آسمان پرانستې شي ندی صورت نورس میاد کې بوې و فودې حدیث سما او فکان د باب اسمان ب پرانستې شي دروازې وې رب دنیا ګان دی خلاصه د صورت پدی صورت کې تفصيل د یوم الفصل کېم چا له سيزونه چې شری کو هغه به ختم شي چې باې کې باچا او غدا دواړه برابر باچا دي پیدامونو غدا دي پیدامونو زسمه کاه دزمه کې نه باچا ام پیدا غيستا او غدان دی غيستا غورو نو نه باچا ام پیدامونو غدان دی پیدامونو دیبيانو وي نو بيبيانو ها بيبيان ني چګمي وي باچا دي پیدامونو غدا دي پیدا او خو وي چې کوم را لګلې د بدن د پارا نو با چان پیدا غستا او غدام بی غسان جامینه با پیدا غستا او غدام اورو دیګي با چان پیدا غستا او غدام د هو اسمانونو پیدامنو با چان پیدا منو غدام پیدا منو اس په مې داغينه با چان پیدا منو پیدامن. پیدا من د بګونو نباچا پیدمن او ګدا پیدمن دا ل شيزونه دا مشترکو دا وټو لال شي ختم شیم اما د سهالو نه د څو بارګي د دا داخله کو عامه دا اصل کې انا ماو نو غنن په مين باندې بدل شو ااولانه مم ساکینو او دویم متحرکو نمیم پا میم که مدغم شو ادغامی پا کیو کنو عم شو عم ما یا تسالون دست بارکی دبوس کی دا خلق دا خبر لوینا آقا چی دی پاکی اختلاف گون چی دی دا سی ندا زرده چی بیا دا سی ندا زرده چی پوی بشی اینمی دا گرزوالی پر زمکا پر شو بچا تی پیدا غستا گدا تی پیدا غستا او غرونا او تا می میخونا د راګړمي تاسو جوړي جوړي غرزولمې نه خوب تاسو را حد بدن غرزولمې د شپه جاما غرزولمې د ورځو د گذران جوړکړمي د پښ تاسو وګورونه مضبوط، اواس مانو نماز مضبوط وجال ناسراج واهاجا غرزولمې دا دیوا بلی دنګي رالي ګو د وریا زینا مان سجاجا وب ټب کوونکی یې چې وب کله آسمان ناراضي ټب ټب کوي دې په راجو کو په دې باندې او باسو په دې باندې حب باندانی وګیا غانی باغونا ګورګورو یقینن ورځ به سلی کان میقاته د دې وخت مقرره دي کلا چې بګبواله شبیلګي راځي بدلې ډالې ډالې لري بشي نو شیبه دروازې دروازې روان مشي غرونه شیبه شوګاله ان جهنمایقینن جهنم کانت میر ساده میر ساده داته ارشم دی په پارو سرک شوما باز لابی سینات رنگ تیرا اونکی بای پدی که احقا با دیوی پیڑی نوسته کی پیخا پدی که بردانی اخوالیو نسکل مگر گرمی بو وینی زوی ده جان نمیانو جزا و وفاقا بدلا و ورگریشی بدلا پورا دامالو یقینا نو دوی چیو می دینلار ده حساب دروگی بی پاید دونو زمانگا هر شیگ را گرمی بلی که او سکی نزیاتم تا صلا مگر عذاب متقین گامی متقین لائے کامیابی دے ہداٸق باچ دیوانا بونگور و کوای با پیغلی ا ترا با ہمزولی پیغلی بولا لا ورکی ہمزولی بولا ورکی دنیا کے ہو کہ خذبے وا یا بے وللا واڑو کلا یا بے وللا مشرقلا چنی ورتا بیبی ویلے شوان انی ورتا جینی ویلے شوان یا بے وللا دلور بچی بچی پزیو کلا و کوای با ترا بان پیغلی وکا سن دی ها او اوکا سی ډکې ډکی پدی کې لغوان بد خبران دروږه جزام ربي کا دان حساب بدل ورګې شی بدله درستانه ورګړه پوران ردا رد اسمان نو سم کو دی آ چې من دې دالو کې لا يم لګونا منو ختابا واقدار بنشي د الله په مخ کې د خبرو او رضا نی چې په دریږي جبرئیل می نام ملائکه سپ سپ خبرې باندې شي ګولې مګر هغه سږو چی اجازهت کړی هغه ته مهربان بادشاہ او وايي بوره ویناد توحید دا ورځی اشتیااله د چا چې خو خوی ديني سردلاره ما آ باゼ ان انظرنا کوم بشګا من یرو تاسو لرا دا زاب نذینا یوم ينظر او رضا باندې چې ګوري بسرهه تاسو دا چې مخکی ګړې دی لاسونو تد وايي با کافر یا له بنی گوندو درابا هاي هاي چې زه خاوري صورت کې تفصیل د یو فصل د ګرګاو اغله سيزون نه چې مشتراک و ټول بیل شي او تقسيم مشيم صورت النزعات تر کی یو کمه تهایم دي او نزول کی یو تهایم دي راو ددی سوراد مخ کی سرا وغان وجو بان ری یو ہر کلاچ مخ کی سوراد 31 ہے آج کی وے ان للمتقین مفازا متقین لرا کامیابے وے ندی سوراد سلوی ختم آیات کی بو وَمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى چي چا کی یره پیدائش ویلا الله ول اوشد مقام ور کی دیو جنا اور پسې نور وژیم غانی دی حاصل سراد پدی سرد کې نمونې ذکر کوي سرد تخویب بی دنیاوینا چه دنیا او یه را بمور او نمونی بمذکر کئی دا قومونو چاوی خلاب کلی دا یا چا تابداری کلی دا ون نازعات غرقن ون ناشتات نشتن نزا ویستو تا ویلی کی, کی او نشتو دا خوشالولو تویلے کی گی نمانا دا وَنَّا زِحَاتِ غَرْقَ شَهِد دیا غَ مَلَائِكَ چِرُوح وِسْتُن کی دا کافر و دا صفت د ملائکو دے ذکر شدید کافر و دا ہوئی دا بدنو نا پسخت ای بان دے را کیا شاہد یا غا ملائکه چرو ويسونګي مومنان لرا په نرمۍ باندې د مومن روح په نرمۍ او خوشاله باندې وباسي وساب هادي سبحان لامبو وحنګي بلامبو وهله سلام د انسان په بدن کې لامبو وي او غوږ روح تیری وباسي فسابقاتي سبقا مکه کې دنګي په مکه کې د نو سره فلمدبراتي امره نن تنظیم کوون د کارونو د مراد ملائک دی د دې زمانه یو بدثی اگر په کتاب ولیکو چې په کال کې یو ځل د اولیاء میټینګ کیږي او د ارواح میټینګ کیږي په غار هراکی او نبی صلی الله علیه وسلم په صدارت لراځي دا په ګلابلا نخرا هغه سوخه حیات ولا قائل دی چې صدارت ور راځي دا اینده کال دا بارا پروگرام جوڑه ای چا اینده کال که بسه کارو نا کیه گی بارانون او پا گیدی ریو کنا روڑاو سوکڑاو او دا راو د دل دی صفت دا ملائکو ده ده ده نا مراد ملائک ده ابن کسیر پا دیده او گورا او اغی اجماع زکر کرده دا چه مدبرات امران امراد ملائک ده پل مدبرات امران انتظام کوون کې د کارونو له حکم د الله یومدار جوحر راجفا کله چې جوړک بو هی یا وب غوځیش پیلې تد را حراد فاور بصیبې بلا زونه په دا ورځ باندې په یره کې بوي سرګیواز الیری دن کې وی یا کلوغه براوتی وای با های های جوه بسلی شوین بل حبران فلزتا آیا جیشو منګه هډو کی زړه وائی وزید آئی زن کر رتن خاصی را ودا وقیت للوی دتاوان یقینند آجڑک دے یو ناسا پا دیبا پا ظاہر میدان سر راغل تا تا خبر د موسی علیہ السلام کلاچی عجیزی اگرار عبدان پاکان دا پاکا کی تواچی توا مقام دے لارش فراون تا دے سر کشدے وائیان حلکا اشتیتا لرا راتلل اانان تذکه د خبرې دا ځان پاک کې او خته او بیا کار روان کې دا ل را رستا ته په تشا انته بهیېږې په راغل آتل کووره نوی خود د د تا د لالووي پهکس دبا د روژنی کووهسا خلابوکه د مثال اسلام سومات بره بشا لله فیرون یا سا چې کوشیشي شوروکو د مثال اسلام <سؤال> <سؤال> خلاب کوشيشي کوو پههشره پهنا ده راجمه که مخلوقه نوازیو که وی وی انا رب بکم العلا زستاسو ربی موچه تو انا رب بکم یو راولا که ناغوی سید ابو العلا ها ده پرعون پلار خواه ده آلا ابو ابو العلا ناغذان ابو العلا کی خوده مودودی وی داده زده پرعون پلار بینو ابو العلا زستاسو رب ساسی موچه تو باخره الله او نکړل اخره او ني دلرا عبرت اخرت او د دنیا آزاد د اخرت او د دنیا یقینندګي خامخې عبرت به اچاله را جریګي ايت ازو سخيپ به د عايش کیه امی سماو یا اسمان بنا ها چې جوړ غړې دلرا رفع سم که ها چد غړې ری چد دی نو برابر کړې ری دلرا واق دښ له را شپد واخره جدوها رای استدار انا ده دینا ازمکا رسو دینا غوڑاولی ده دینا را رای استدار دینا اوبا ده دی چرا گانی ده دی ولجی بالار سا غرونا مضبود کری دی دینا را پیداستا دو پارا سا روستا دو پارا کلا چرا غی مصیبت لوی پیومه تذکرول انسان پدا ورز یاد بکی انسان آسو چی کوششی کده ری سرکن مشی جان نمو حجادا چه قدر جان نم لری آر آسو کوششی وارا کړي نه ژوند دنیا جهنم زهدا ده دي واما منخافه سوچریږي د پېښې درغبل نه یری و نه هننصه مانا کړي ځان انل هوا د جنت او دا زهدا ده دي د اس پوسګي ستانا بار د قیامت کې کله دې درېدن ني فيمان دمین ذکر اڅرته تو د بیان د قیامت نه رستا تا انتهاء قیامت دا یقینا تو يرون کې دا جان چیريږي یغشا یریږي د دې ورځینان کان گویا کی دوی کلاح چی اوی نی دیلارا لم یلبسو اللہ اشیدن او دوان بوائی چنره درکڑه مگر مازیگر یا ساخت دی مازیگر صورت کی نمونی زکر کولی او دنیا یرعور کولا صورت اعباسا ترتیب کی اتیایم نمبر ده او نوزول کې سلی رښتمنې روستو د سورہ دینه جم نا نازل شوه دې ربت د دې سورہ د مه کی سره پګاڼ وځوبان دې یو هر ګلای چې مه کی سورہ اخرج منها ماءها و مرعاها اوبوه او چراغانی را اوخی دی دزم کنا ندی صورت کی وی انا سببنا الماء سببا منگ بی براورا ولی دی دیو جناب ورپسی اراغوڑو حاصل صورتو دې صورت کې بیان دې ځای دی په مسالې رسولو او چي څوک طلبګار دي نو غته توجه کا یو خوانه باندې بل خوا وډون دي عبد ابن ام مكتوم رضی الله تعالی عنہ پیدایشي لوندو دی وايي نبی رسول الله راغلي او مسالې ته پوسټ او نبی علیہ السلام لنوابان خانان داغلی دی د نبی علیہ السلام مطلب داوشی تو خوز ماسیم تالی بی ماس رای ارو وقتی نا تا سو جرگا دا کلتا جوڑا کلی لکا جدا شی پاسا پاسی پاسی جدا شالا تا قرآن نشتا قرآن ویل نراوڑی دا نغره او نبی علیہ السلام نته پوسونه کوي نوابانم دې ته پوسونه کوي نبی علیہ السلام شکایت لیدي هاجر ده خو میسی سیم ملګری رې اروخرا سره او طالب می دی نو ټیم دې ته پوسو کی دې ټیم ګیوز ميل مان دې لږ جواب ونه ورکم هغه طلبګارو وطالبګار کی طلب پیدا کو تبلیغیان وې وی. وی تبلیغ فشری په دې طلبو کې طلب پیدا کی ورته دا دروغ دی ها دا غلط خبره ده قران هغه چا دی چې طلبګار دی چې طلبګار نه دی هغه تاسو سره قران مته وای هغه ورته چې کم طلبګار نه دی طالب راشي کېنه قران نن چې کم طلبګار دی په خپل را نو ثواب یې نه را رواني ده باجان جان نه را رواني ده یو زيو قرآن طلبگارو وای ابي طلبو دیموه یا دا خبر غلط ادا آغا طلبگار آغلی وی او نبی علی اسلام آغن توجود ویلی دا بل پلا نبی اسلام لا الله لگ زورونا ورکڑا پا دی چطو دی طلبگار توجود ویلی نکی او خانانو نواباندی اوی تا توجود رمکاوا ابسا و تولا ترجمة نبي صلى الله عليه وسلم و انجا احوال آمان دا چراغ تدروند مخي صورت حجرات بتاسوه لئي اغي کیاو خبروا لا تنابضو بل القابي بسال اسم الوسوق بادل امان یاو بلت غلط نم موايا دلتو اي آمالوند ولی دادوند غلط نم ندهس او وګړه وشله دا غلط نوم نه دی سه زه غن غلط نوم نه اكنه دل دی وی ویلی ال دا وی چی به دبي نوم غلط نوم مو دل دی غلط نوم ویني زما استاد علامه محمد تویب واهي الله علیه و علو مرکی برکت واچي هغه وی فرمایل وی طالبان هغه د شاه منصور نا او شیخ باندې اعتراضونه کول کی هو لډیر خپل جوابونه ورکول خو زه ډیر غوسه ما ما به جواب ورکوم شیخ برادغه وسې چې ته ما کوزه جواب ورکوم ها زه تان شو ما خپه شو ما صدا تان ګول لراغلی دی ها خو شیخ ولډیر خپل جوابونه ورکړل او ما سنوي هغه وخت یو لاړم سید شامنصور ته وایي چې لارما ما چې ټولیکو چې قران کې وویل کې الله وی جلال دنا بزوب القاب غلط نمونه موایدل دی وې انجا او الاما ندي جواب را لراکی ا چې ټیوانه کو ها کو کاملی سيطا ټیوانه کو نو وا خوښ وای ما عمل ما کاسان جواب کوي کنه کوي ورګه جواب کوي بیا وخت شو بیا مې ورته وې جواب کوي کنه کوي ها یو جواب کوي مې کله به جواب کوي په جمی کې به کوي کله به کوي ها دا غو څوله زه په جمی کې بیان شمراد لې که جواب کولې شخودی کې لمې په خیخ کې جواب نه کړی ان جاءه الا امدات راي د تلون د ریسه مطلب دی الت تنابذ به التنابذو بل القاب یو بل تغلط نمونه مخلې د بی ادبې په طریقه د استهزاء د ټوق په طریقه او دل تا چی رانونده نو دا دا پار دا ترحونده دا رحم یعنی پلون بانه رحمده آغا صحابی یاد که چه آغا لونده پا آغا رحمو که دل تا بیده بینه دا نو که دا رحم دا وجه یو ملگری تا دا, دا آغا کی یو صفت باندې یاد که نو دا غی کی گناه نشتا خو که دا استهزاو دا توقو پا طریقه ورطوائی نو دا گناه دا آبا ساوت آوالله تنگشو نبی دا چراغت د وما یدری که سپت تا تا تا لاللهو یزدک که شاید چه ده زان یا پن واخلی نو پیدا بور کید تا پند اراغ اصوک چه زانی بھی پرواک فانتا لہو تصد دا تا غپسی ورپسی کی کی وما علیک اللہ یزدک که نشت پتا باندی دا چه زان نپاک کی اراغ اصوکو چراغ تا تا یسا چه کوشش کی او دی جری کی فانتان ہوتا لہا تدا هغه نه توجهاله کله داسنه داینا تذکرای کینندا پنده عبد الله ابن ام مختم رضی الله تعالی عنہ د نبی اسلام بیا کله کله ای اداه سره وچی الله د په سر زملامته کړی ما په منشاه ذکرا چا چی خو خیاد کیدله په سوهبین مکرمه پاسه په عزت مندونکی مرفوادی متوهرا او چدی شیوی پاکی پلاس دو لکونگو کی کرام ان برا را عزت مندینی کی قتل الانسانو پلانت دیش انسانو ماک فرا سشی ناک من کر کدل را ناشکر کدل را دکم یوشی نا پیدا کرده دل را دنوتفی نا پیدا کرده دل را انداز کرده دل را بیورتلا رسان اکده دا سم آماتو بی مل کرده دل را حیات الانبیاء والا توای آماتو تکیده قرآن نل ریکا ویا قرآنو مانا فاق برا نو د سمیزاشا قبرتا خسول قبر لطلل دانا روای دی خسی با قبرتا نیدی سمیزاشا انشرا نبی علی اسلام ملال ده حدیث کی رازی او حضرت فاطمہ رضی الله تعالیٰ عنہ دنبی علی اسلام لور رالا را روانه دا نبی علی اسلام ورطوی لوری چتا تلی هاوی تلیو ما زمایو ملگریو او اغیی کار ما اغیی کار غم راگلیو غم شیو غم اور عام بلشی واں نو دوال تلوم و قبر لخن می دلی وین قبل نن تلے نبی علیہ السلام اور تو فرمایا خری کلی کہ قبر تلوی نو تابو جنت بویم نی ملی دلے خذلا قبر, قبر تلل جائز ندی فاک برا داخل بکی دلرا قبر دا یو خداسی مغبرے چپائی کی یوزنانا پلار دپندے رور دپندے زوی دپندے خاونے دپندے ہانوں کددا قبر آغی کی نور سوک باریک نی او دغه مغبری تزی نجائز وی ولا او پردہ انتظامی آغی لدیزی او یو ریواعت کی دارا دی چا اشرے رضی اللہ تعالی عنہ بدن بی الاسلام قبر لٹ لزکا آغی خوندو چا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وفات شنه بیا بم قبر لٹ لا زکا آغی پلارو چمر رضی اللہ تعالی عنہ وفات شنه بیا بن نت لا وکت لا نو دان راله کې لګوره که نه و مړټښکاري انسان کنا نه که نه کاري د ناغې به کوله اور تی غری ات به انته سره پوې حیا امین عمر ام من لی عمر حیاې کوله د آ د عمر عمرنا مقصد دا چی مباره خو یو واې د دي و دا ش زی لاان زکه د خواون او پلار د پنوپ کې خو بهې باې سړی د پن شو نوکه دخواونو پلار ددي د پو نوېلهبر بل سوک نه را دل. و عمر رضی الله عنه د باری خاندان نه یې غپ کې دفن شو نو چې زه مخبري پزم نو دا غ خپلوان م دا مخبري ل راضي نه آینه چې دا غوې نظر پیلګي پدې وانه پرده وې د دیو جنہ کوله د عمر رضی الله تعالی عنه د آل نو دا غ خپلوان نه هڅ نه چایې بلار کیو وینی نه قبر نه نه کوله ثم اذا شان شرا بیا کلا چې خوږي راپور د بکې دلرا دا څنګه د لمای یو ویما خواه مخواه پورای نکارا چه حکمی کرده دا او انسان خوراک بلده سرنگی وره او با پورولو سره بیاچه ازمکی لرا پچولو سره نو زرغون کو پده انګور انگور ترکاریانی او زیدون خونانو کجوری و حدائق قلبان او باغچی گوری گوری او میوی او گیا گانی مطال لکوم ولیا او کومو و پیدا ستاز دپار او سارو ستاز دپارام اغشنو واخر آزرغ اسو کې ساروتہ کو تر کی پېزا جا د ساخه کله چرغه وخت د چغې په اورز باندې تختي باندې اړتیا ضروري پلنه د مور پلاود پلار پلنه دخه دیو د بچوخ پلو نه لکه هر سړی لاره دبینا په دا ورځ باندې یو حالت بوي یو غنی جی به پرواکره بي دلل نه د خلکونه بیر مخونه په دا ورځ باندې رونه بوي ځا هکدون خندې دن کې بوي مستفسره خوشاله خوشاله بوي او وجو او دیر مخونا بداورز بانی پاگی بانی با غبرہ گردو غبار وی رسید والے دادی کافرانہ الفجرہ خلاف کون کی دا اللہ دا حکم سورۃ کے بیان او پتیزی بانے چی مسئلہ او سوا او طلبگاروں گارو کی طلب پیدا کام دا طلب و طلب زیاد کام سورۃ تکویر ترتیب گیو دی ایم دے او نزول کی اوم نمبر دې رضو د سوره لہب نا را به د دې سورته مخ کی سره هر کله مخ کی سورته کی وی سومای انشرا کله چې والي مرابطه به نو دی صورت اوه ما یاد کی بوئی رزن مالو سرا دیو جناور پسی ایراوڑو پا دی صورت که شپک حالتا د دنیا د فنا او شپک د د اعتداد خیامت بذیکر کی ازش شمسو کو ویرات کلاحش اس نوار وال کلیشی کو ویرات وال یو مولاو یو کی تیالی کیو مانگ زه طالبو ما حنومات املاوی وی قران کې خو انګریزي مشتمای کم ذکره نو یې شپه کې کنه ما کم ذکره وی د سورته اخلاص وه چې ما ویني ون وی وان یو تو وی کنه ما یو تو وی کنه ها نو دا انګریزي دا کاور دا کا ور چې دی اوسیزه لپاره جوړ شي دا انګریزی ده کنه ما یو انګریزی ده ای ز نو ما ورته خو جوړ شي دا 2200 کال شی تقریبا او شو عربی خو په خوا دې را شی دا انګریزی دا انگریزی دا انګریزی کې عربی ده عربی کې انګریزی وای نشتا ای ز شمس کو ویرات هغه خندل از شامسو کوویرات کلاچ نوار وال کلیشی کور وال تاویلے کی گی کور دا پتکی دا پتکی داشا نوار دا با وال کلیشی و از نجومن کدارت او دوری کی دنیا دا نظام به ختم شي از الجبالو سویرات کلاچی غرون بروان کلیشی و از الاشارو تلات کلاچی محبوب مال بپریخو دیشی او لظ مع نه ده کله چې ل میاشتته ن وخه ېښلی شي ل میاشت ن ساارې دا انسانته ډیر محبوبوي چې مال شوي وي او دلس میاشتې نوته میدي چې دا به لګ شي وارګبت ی وښرمه پ ب رمماته شلهبت یما هغه محبوب مال به پاتېکی شي وزل شو شراته کله چې زناور را جممکی شي بنديګانو سره د دې مطلب دا لري چې کله hebat راشي دنیا کې نو زناور کګړا دا, دا کبې زدا کار شي دي اغه انسان خواله د hebat په وخت کې د زلزلې په وخت را منډوي تاسو بلی دیلی ها بعض خلک دا خبره کوي چې د قیامت پر روز باندې خبر لبا الله کریمه دي کې او به خبر اور لبا خبري الله ورکی نو که دنیا کې وساروي په بل ساروي ظلم کړي وي نو قیامت کې به اگر مظلوم سرویدغه ظالم نخبل بدل اخلی خدا غی دا, دا مطلب ندیم دا خکر اورو ده بخکر نہ مطلب د دنیا انسانان ظالمان او مظلومان دي زکه زناور سره والله حساب کتاب نه کی خو حساب کتاب واله ني دي حساب کتاب خو الله له پیریو ده انسان سره کوي و یذل و هو شوه شراطو کلاچ زناور را جمع کړي شی به نی غانو سره کلاچ دریا بوچ کړي شی وائذان نفوس سوویجات داشپګو حالت مخ کی ذکر کړل د دنیا د پنا دنیا لاړه پنا شو و شپګ ذکر کوي د ابتداء د قیامت وائذان نفوس سوویجات کلاچ روحنا یوزین شی بدنونو سرا یاد اعمال سرا او کلاچ د ځان دی خو خوشونه د بو مو شی موعده آجن نه چوانې به بګما ګنابانی وژلې او اوګلا چې سیبي اونوس دې شي هر چاله واخبل املام اورګلې شي کلاچ اسمانه غلې شي کلاچ جهانن بل غلې شي جنت دې دې ګلې شي وې بشین سان باز اوږې دې بیت اذرادو چې دا به دا به شي او دو تمخام کړې شي فلا اوقسمو بالخن مسی قسم نکو ما پاغپٹی دون کی بانی خون نسو آغستور چواپس کی دون کی دی یا پت رات دون کی دی الجوار مخید دون کی دی یا جوار مطلب داشت دون کی دی چلی دون کی دی ال کنسی پتی دون کی دی او پت پت واللی او شپه ااضڅسا کللاجیشا کې وو سبا ضا ته نفسه کله چې سا اخلی یقی نندا خا مخوي نه د رسول زت مننده خاون د دا داقد د بخوادار شمررتدي والله کې مقام کدار دی نهې ملګېستاسولیونې له قدر او په دا سره لدلې د لله پاېناروخ کاربانې نهدي را بغیب باې علیمه بزونین مع نه بریلیان دا آیات پیشکی بیزوانین مانا شم شم مانوائی نا دا عالم وما هوا نده دا وینا دا شیطان ردلی شوی نو کم طرف دا دخته نده دا مگر پند فارد مخلوق دا چا چه خوخیستا سنا چه کلا قدریگی پتا بیداره دا قرآن وما تشاونا تا سنگوالی مگر چه والی اللہ چه رد مخلوقات سورت انفتار ترتیب که دواتی آئیم دے او نزول کی ام دواتی آئیم دے رسو ده صورت نازیات نا نازل شوئے دے آر کلاچ مخی صورت کیوئے دوے محیات کی وَإِذَا النُّجُومُنْكَ دَرَتُو ستوری خلکلیشي نو صورتت تم وی دو ا یاد کے وئی ل کوا کې بمنت سره مخکې و چې ستوری راړی ک دل د کوه کې بهستوری اوشي دیی وجهنا اور پسیر را دا صورتت د مخکې صورتت دپاره خللاسه ده عز سما فطره کله چې ا اسممان نوچی۔ ویزن کواکی منتصرات کلاج سوری اونستشی بازی وی نجم او کوکب یو شده بازی وی نجم آگه ده چه حرکت که یو کوقب پا زیبانی ولالی با دا ده زال ده اغوی یو خبره ده خود قیامت ده علامون دا علامه ده از دنیا ده پنا ده ده یو نخده و ای زل بحارو کلاچی دریا بونا ختم کریشی، فجی رد ختم کریشی، یا لخل کریشی، او کلاچی قبرونا والا ولیشی، پټی چې کلا والی نو دا لانی طرپ برا روزی و برا طرپ لاندیشی، قبرونا با والا ولیشی دی که چی سی دی آقا برا روزی، پوی بشی انسان باسه با نفس و باسه جمخی کری دی, دی، او رسې بری خیری، اے انسان آم آغر را سشی دوکا کتالا را درابی زدمن نام یا پرابی باندې باندی تولی دا آغای عبادت نکی اغزا جی پیدائی کتالا را فسوهاکا برا بری کتالا را فا دلکانو انصابی کڑی دا تاکی اندامون دلکولی جلکلی دی پا انصاب باندی وگونا پوزا اوستر کی ادای دل پا انصاب درکلی دی فی اینی صورت ماشا عرق پس امر افکولی شکل کی آچی والی نو جوړ کڑی دیتا لرا کدا شکلی دلدی فیزو گو انتا جوڑ کڑی وی یاد شادو گو انتا نو سمر بادرنگ بخکاری دی کارنگ دی تور دیو کسپین دی خو سمر افکولی شکلی در کڑی دی انصاب اکڑی دیتا کی خلق دا مباردہ امن کل ایبن کانکا خلق دا کما تشاو حسان ابن صابت رزیلانو فرمائی ا دغه د هغه ابن پاک پیدا شوی ګوې کې دا شکل تازه لغ په لغخته وو ہو... ک الله بل دګربو نبی دینه دا سیندا بل کې درو وي په قیامت دا صبح نه ساتون کینی کرامن کا دی بینی دت ملي ګون کی پوېږي باسه چې ګوي دا سو نیکان بنې مدون کی وای فاجران پجان نم کی وای زیبادیته په ورځ قیامت نه دوی د دینانه پټو وایبو سپه ده تا ده ورس ده قیامت ده بدلی سپه تا ده ده ده ورس ده بدلی پا با ورس بانی چواک ده بنیشی و نفس ده بند پارا شه انظره بار اختیارات پا ده ورس کی خواه صلی اللہ روی بل چاله اختیارات ندیور کریم صورت خلاصه ده ما سبقه و صورت متفیفین ترتیب که دری عطی آیم او نذل کې شپګت یايم ارستو ده سوره عنكبوت نه آرګلاج مخکی سورته کې سورلسمه یاد کی وی او ان الفجار لفي جهنم فاجران م په جهنم کې نو دي سوره و ما یاد کی بو وی لیک ده بدکار و پسیجین کیوی حاصل او خلاسات ده صورتو پده کی ترقید ایمان او عمال صالحاتا او ترقید ده مخکنا او یو مثال چې ده دنیا کار کی کراو کوٹا پیجانی او دا پکی که او قیامت ده عمل تیار نکو او قیامت ده پارده ایس تیاریو نکو او دبی عمل دو پارا دیسو کٹا او سو خرابو او سو سم داری اون پیجندل دغمو پیجنا او پدی بانیم زان سم کا ویلو یو مای ذل د حلاکت دیکم مرک انکولا آکسان کلاش تول کئی خلکو دا پراخلی کلاش پیمانک دی دا یا تول کئی دینا یو خصیرونو کمور کئی طول کئی دیتا یا پیمانا کئی دیتا او دا یو سبحان اللہ دڑیوی و یو الحمدللہ دڑیوی علا یا زنو خبردار علا یا زنو آیا گمان دا کسان پرتبک ریشی رزیلویتا پاورز باندی چوبا دریکی خلق ربد مخلوقات تا دا سنده دا یقینن لگ دا بدکارو خا مخاسی جین کې سپت دا تا تا جین سی شیره دا یو خط ده لیکل شوه حلاکت ده پدو رس درو جنو آ کسان چی درو غوی پورت ده خیامت وما یو کده بو بینی درو غنوی پدی بانده مگر هار یو داحت نا تیره کونکه گناگار کلا جلو ستیج ده بانده یا تو وای ده دا کسی درون بنو دی دا دا بل را نا علا قلوبیم بلکه زنگ الله ده ده اللہ دا سو چی کړیو دا سینداهې کنا ندی درخبل نه بد او رزباندی لمان یوبون خه مخه پردکه بکړې شي دا لا دیدار بورد نصیب نشیم یګی بیاین به شګه دی خه مخه دنه کیتون کی جهنم ته بیا به ویلی شي دا غری شي دا سو پدې باندې دروږی دا سینداهې کنا لیک د بدکارو دنی کانو خه مخه به لین کړي لین د اسمانونو نه بر اوچت مقام دی اوسې جین د زما کو نه لاندې د جهنمیان مقام سپد تا تا سرین لینا نا یو خد دی کلیشن وي د جن بیا نومونه وبګلی کی حاضر کی بعد ادا نزدې کان الله تا مگر نې کان بشګانې کان خامخا نعمتونو کې به وي پا کورسو باندې انزورون پی بل ته وګوري په جنې دی باندې نظرته نیم تازګید نه خوشاله سکول ای دا شراب او مہرګلې شونه فتامو مسکو اخیری حصہ دا عبادت مشکو وی او پده خوش آله که دیم شوق و سادی شوق و سادون کی او خال دده بعد تسنیم نوی تسنیم عینن دایو چینه دایش ربو چی مڑی کی با پده بعدی نیزدی خالک یقیناً آقا کسان اجرمو چی جرمونی کلی دی او دا کسان نا چی ایمانی راوڑه او دا کسان پوری چی ایمانی راوڑه یسا کون خندی دون کی همیشه دا پارا مومن پوری خنداو طوخی کلی وی ډیر د ځان ندینداره جوړ کړی وي وایزا مروبهم کلاچ دېدل باپ دی باندې یی د غامزونو روزی پوندی به والی او کلاچ دېدل با خپل دا نودلل باپ مصې باندې کلاچوبېلې دندې لرا وی به کنه انداری گمران او ما ورسلو علیهم نولې ګلېشی وی دې باندې نولې ګلېشی وی دوی علیهم پدی ماحدینو حافظین ساتون کې دا معلومد دو دی نن نه که سان چی مان راوړې کافر علال <سؤال> ارائی کی انظرونو پا کٹونو بانده بناسی او بلتبا گوری آیا بدلو ارکلی شوان کافر اوتا دا سوچ عملی کرده یا تاغیر سر بدلو ارکلی شوان سورت کے ترغیب و ایمان و عمال صالح <سؤال> اوتا چه دنیا کی کراو کوٹا پیجنی او داخیرت دپا ردیس تیار اونکا سورت <سؤال> این شقاق ترتیب کی سلو ردی آیم ده اڼ نزول کې دري اتیا يم دي ورستو د سورته انفطار نا راوته د دې سورته د مخ کیسره آر کلا چې مخ کی سورته کی ویلې وې زن قلبو الہهیمن آل مس مس روانو نو دي صورت کې به وایي فساو په یاد او صبر حاضر دي چې علاقه براو بلیم او سوال به نه قبليږي حاصل له صورت او په دي صورت کې ترغیب ور اصل عقیده دا چې قیامت دي قیامت اومانه او انکار دي موږ وا ایذ السما ان شققت کل اجسمانو تابیدارشی د خپل رب او هو قد او لایق دي د اسمان را غاړي خودلون و د اردو کله جسمه کا مدته راخلې شي یا برابر شي او راو ګرځي تاسو چې بدی کې او خالی وي وا زینت لري پهها تابیدارشی د خپل رب او هو قد او داول لايق ده انسان انک کا دیون اله رب کو یقینا ته کوشش کوون کې خپل رب ده کوشش کوون کې په ملاقي ها مخامخ کې دن کې اغه څه دا غي د عمل سره ناراسو کو چې ورګړې نامده الله مدد په خلاصو زره چې صاحب شید سره حسابسن او زیبا اخل خپل دا خپل مقام ته مسرور خوشاله دا خپل مقام دروانی خوشاله وي چې مرغ ولراده نو خوشاله او نشانه مرد مؤمن با گویم چې مر غایت تبسم ورل به وستو مرگو لراتو پشن لی خنداوه ابو دردار رضی اللہ و طالانو وصیت که اخپلی بی بیتا کزم مل شما نزان لمزدوری کوا و صدقات بنا لی اغیو کزا عجز شم اغا ورتوی التا قدی سنبل ها ولاتا خوزی صدقات آ. اغا سنبل وگی طولوان و صدقات بنا لی دا سید غیرت وصیت که یو بلتا زماع استاز Ha, مولانا آ مولانا عبد الغفور دجار قایسه الله دې په رحمته وليږي ابلو رضی الله ملګری وی ها دا اخر وخت ته پورې سبقونه ویلی او خپل مرضي چاته نڅکارا کو ډیر ضعیفو سلوکاله تقریبا نې دي شویوم تلک بروانو الله دی وبخي خو یا دا اخر وخت ته پورې سبقونه ویلی دې الله نیکانو خلکو ته دا سعادت نصیب کئی و اما من اوتی کتاب ہوا را ازہری ہی ہر آسو گو چور کرشا من نامتا دا رسو دا شانا ضرور چرابلی بالاکتا زباد و زفتا یقنانو دے پخبل آحل کی مستا یقنان دا دو کمانو اللہ یهورا چی پیدا بنی کی دل ربیان بلا ولنا بیشکا رب دا دا پدو لدن کے نشاید گو ما بی شپاقی وقت تو رنگی لگا تیارو پریوزی یعنی پا تا با تیارو را شی شپاکی تیارو دا سپوگموی کامل شی بیا پا ختمی دو شی ستازوانی و لالی بودا شوی او سی پا دوکسانی ولی اوراروانی او دنیا سشو لال ختم شوی ستن قلو کل منایا ان دیارک و یبدلو کر ودودل فِي قبر فيه نه کتر هي ويرائنو غير کفي ديارک تا به دي کور نووالي بل کور ته وديوسي ستا پسترو کې بعد قبر چنجي زليغي اوبو کې وسريغي ستا کور کې وله دنيا والو ستر کې پاديشي وللي له وما ساک اوشپا اوا اجرا جمي مخلوقات اسبو مي کلاجي گامي لشي لتر کبنا تب قان انت قامخالار بشی تاسو په یو حالت په ځوبل حالت نه سړي دی لرا چی مان لري کله چې له دې شی دی باندې قران سجده نه کوي ته مان نه چې زینه کوي قران ته ځان کوي دا شی بدبخت دی هغه خلکو چې له قران مخالفت کوي او قران دی غاړه کې نه خو دا بلکې هغه سان چې ګفرې کړي دروغ الله پره پاس چې دی جمع کوي زه یې ورګبیل را پازاب دردناک مگره کسان چیمانی را وڑه ده، عمله کرنه که دل راجر دی غیر و ممنونه به حسابان، به انتحا، خلاص دو عالبه نئی، صورت کی ترغیبو اصل اقیده ده، صورت بروجو، ترطیب کی پینزات یایم یا ده، او نزول کی ویشتم دی رستو ده صورت شمس ننازل شوه ده، رابد د دې صورت د مخ کې سره هر کله چې مخ کې صورت کې اذا سما ان شقط وي ندی صورت کې اذا ایو سما اذا د البروج دیو جناور پسې راو خلاصو صورت دا نموني دا باطل پرسته انجام د غی ذکر کوي با چال جادوگر راغي ورتوي بوډا شمه بوډا شمه او ماليو او خيار او کلمن سړي راولا او خيار او کلمن سړي چالو دې داسي سړی ته دنيز جادو خه ما هغه ویخا دا ورلا تیار کو نو گو بجادوز دکاو بلار اتو نه یو راهب سره بکیناسته داغه نه متاثر شاو مس ایمان راولو پلا رکی و ایمان راوله بلار کیو بلا برتاوا داغه دلا سموردار شوا نو خال کو داغه نه دعاګانې غوختی دو دعا کول خو د ایمان په شرط باندې چې دعا درته کوم خول به ایمان راولای سم نو جوان او سم بہادر لکو او دې ایمان براوړاینو یو وزیر هغه پستر غولوندو هغه ورته ما ته دعا وکړه چې ماسترګي جوړ شي هغه دې دعا به ورته خو ایمان براوړي پالابانه نو به سیمان مې راوړې ایمانې راوړو دعا یې ورته وکړله الله د هغه سترګې جوړې کړې لال بچا دی ویلې بچا ورته ښت زما خدای یې نه مانی وی خدای ستا او زمو عربې ولاده اقوی خان و اقو وزیر ملک چه ملک دسر یو پا جولی گا چه ده غر توخی جو داگه دینه راو گرزوی غر ده چه که لوخی جو او اقوی تی مند دکلا غر پا درزار شو لقی دوش اقوی طول راو گرزیدل ملوشو مردار شو ده روغ راگه بچه او جو یا جو یکو شو ها به بل بل پوهځه سمندر کو نه کی مله دله کامیاب به ور کو مدو ورته وي تمانی شي ملکوله سو بوري چی دا تیر کش نه دا تیر داګه شوانلې او خلک راجه منی خلک راجه مکل او به ورته ما وسولا او دا وای چی امن تو رب الغلام بسم الله برب الغلام زه والم بنون دا الله چی د دې الکرب دے ندی الکو خدای دې چه دایو ایلی علکو لگی او شهید چې چه شهید شی خلق و دفت او لگی دا ناغویم چه غیر امن تو بی ربی الغلام منگ دا دا علک پا خودیبان ایمان لاوله ده باچاوی دا سا پسا جول شو ما خود یو علک غم که و اغالکو خیار و زانی شهید که دنیا کې ایمان راو دو راوستو زانی خواری که خنوری جوندی کلل دا دا بحادرانو کار دا مسلا دا نه دی ادا د نران خلقو کار دی چې دنیای په تیرش مریلیم نو علی چې ریګلی عام ته رب الغلام باچا خندقونو کا نسل بوتان دې په دې کې خوذل وکړو دې ته سجده کوي یا به بچی کنه کینو دې اور ته غرزوم خندقونو کې اور بل او ا غرزول به ورته خلکوم یو ماشوم د مور سره په غې او اغه ته واغسته ور وی غرزو اماشوم چې کېږي موري را دنګ جنته دي باغونه دي او شاله دی اغور که ورتا اللہ بابونه جوکلل. دا ای خلق حالت الله ذکر کوي و سمایی ذاتی البروجه. شاید ای اسمان جی خواوند پڑاونو دی. ولیو ملمهو دا اغرس چوا دیشوی دا. و شایدی و مشهوده. او شاید و د دا دی لسمانی دی خیال کوایی. د شایده. او, او د مشهوده. لسمانی دې د شاهدنا مراد نبی صلی الله علیه وسلم د مشهودنا مراد امت د نبی علیہ السلام یاد د شاهدنا مراد انبیا علیهم السلام او د مشهودنا مراد په خوانی امتونه یاد د شاهدنا مراد اندامونه او د مشهودنا مراد انسان یا ده شاہدنا مراد عیسیٰ علیہ السلام او ده مشہودنا مراد امت ده عیسیٰ علیہ السلام یا ده شاہدنا مراد کرامن کاتبین او ده مشہودنا مراد انسان یا ده شاحدنا مراد اومد ده نبي علی اسلام د مشهودنا مراد ده پخوانو اومدانenh یا ده شاحدنا مراد آام ملائکو اور ده مشهودنا مراد انسانان یا ده شا prestigiousنا مراد جمع ده نجمع و رضو اور مشهودنا مراد انسانان ده گنه معنیه دیم و شاید نو گواه و مشهوده چه تا چه گواهی شویده زیری شویده قتلی شی خواهندان ده خندقونو والا ان ناره اغورو والا چه خواهند لمبو ده ذکا چه دی پایی بانده ناستو و هم الام آیا فلون بالمومینی نشویده دی پاسو چه کول ده مومینانو سرازیرو بعد اونه گرنل ده دینا دا چه امانی راولی فال لا غالی بستایل اد چې د ل را باچی داس منوسموکو دا, دا الله پارشبانی کووا دیشک کسان چې تکلیف کې وا چول مو میان سړی مو میانانی بیا را ګردي د دو را زیاد د چا نهم را دی ل رازاد زیزم کې کسان چې مانې را وړی دی عمللی کړ د دی ل راجننتونه دیدي چې بې بعد د دونو دغې نهلی دا کامی بلووي نیول د دا خخ سخ دي یقی نند الله پیداکول کوې را پهسکول کئ او دا لا بخون کېره آل ودو د محبت غون کې مو خاون অনুসرا کاونده ارشته المجيد د بزرگي والا كون کې دا سوي چې رادوکي پتاي سره راغلي تا ته خبر د لخرو فرعون او سموديانو بلکې هغه سان چې ګفري کړې پتاګزي په دروغ وکړي ولا او ولا مخيد دي دا مو هيته راګي روان کې دي لاران بلکې دا قران دی د لوی مرتبي والا فعلہی محفوظ کی ویلہی محفوظ په دفتر علیا د الله کی دین سورته نمونه د بدل پرس خو دلو انجام داغه سورته طارق حاصل رب د دې سورته مخ کی سره مخ کی سورته ویلې شلم یاد کی والله می وراهم محیدو اللہ بگی رو آچی دے دینا ندی سورت صلورم عیاد کی بوئی ان کل نفس اللہ مالیہا حافظ ہر یو نفس باندی ساتون کے اشتاں لیتی نیشی حاصل سورت اس بات دا قیامت بوکی پدی سورت کی و سمای و تاریق شاید ده ازمان و تاریق ده شپیر آدون که سطوره سپت تاتا تاریق آقا چاہتاوی چی ده شپیر آزی ورده بی تورا قلب آب ده دروازه ده